22. Заповнивши потрібні папери, з'ясувавши, що у Мардза не було родичів, поговоривши з коронером, відповівши на запитання допитливих сусідів, Жул'єта нарешті в самоті рушила довгими вісьмома прогонами сходів назад до свого порожнього офісу. До самого вечора майже нічого не зробила, сидячи в кабінеті і не зачиняючи дверей, що були до ков'ярні, адже ця маленька кімната була вщерть заповнена привидами. Шериф кілька разів намагалася заглибитись у файли з комп'ютерів Холстона, але відсутність Марнза виявилася набагато тяжчою за його колишню похмуру присутність. Жінка не могла повірити, що заступника більше нема. Це нагадувало якусь публічну образу – те, що він привів її сюди, аби потім так раптово покинути. Джульєта розуміла, що ці думки жахливі, егоїстичні, та ще страшніше було в цьому зізнаватися. Заблукавши у власних думках, Джульєта в ряди годи визирала за двері, спостерігаючи за хмарами, що ковзали на далекому екрані. Ніяк не могла зрозуміти, легкі вони чи щільні, чи дасть змогу сьогоднішній вечір подивитися на зірки. Це була ще одна думка, позначена відчуттям провини. Але вона відчувала пронизливу самотність. Ця жінка, яка так пишалася тим, що їй ніхто не потрібен. Ще трохи поблукала лабіринтами файлів, поки світло незримого сонця зблідло на екрані кав'ярні а дві обідні й дві вечірні зміни відгули та стихли навколо неї. Жул'єта час від часу кидала погляд на каламутне небо, сподіваючись би з будь-якої вагомої причини ще раз зустрітися з дивним мисливцем на зірок з вчорашнього вечора. Навіть сидячи посеред звуків і запахів трапи з усієї верхньої третини, Жул'єта забула перехопити щось сама. Лише коли персонал другої зміни пішов, а світло приглушили заради економії, ПЕМ принесла їй у кабінет миску супу і крекер. Джулієта подякувала і полізла в кишеню комбінезона, щоб видобути з неї трохи чітів, але Пем відмовилася. Погляд молодої жінки був сумний, а почервонілі очі налилися слізьми, коли вона глянула на порожній стілець Марнза, і Джульєта зрозуміла, що персонал у кав'ярні заступник напевно був близьким, як нікому іншому. Пем пішла, не промовивши й слова, і Джулієта взялася до їжу з усім тим невеликим апетитом, який мала. Їй спала на думку ідея нового пошуку, який можна було б привести, за даними Холсона. Запустити всіма файлами пошук імен, які можуть підштовхнути до підказки. Зрештою Джулієта зрозуміла, як це зробити. Тим часом їй холонув. Комп'ютер почав перелопачувати цілі гори інформації, а вона взяла миску і кілька тек, та вийшла із кабінету, присіла за одним зі столиків недалеко від екрану. Видивлялася зірки, коли до неї мовчки підійшов Лукас. Нічого не сказав, просто підсунув стілець, сів, поклав на коліна свою дошку з аркушем і втупився в сутінки зовнішнього світу. Джульєта не могла вирішити, чи цей юнак не привітався з поваги до її скорботного мовчання, чи просто з невихованості. Зрештою, зупинилася на першому варіанті, і згодом мовчан стала комфортною. Чимось вона їх об'єднувала, напевне, умиротворенням по завершенні страхітливого дня. Минуло п'ять хвилин, десять. Зірок не було, і вони мовчали. Джульєта тримала на колінах теку просто, щоб чимось зайняти руки. Зі сходів дали звук, десь унизу весела компанія, сміючись, переходила з одного житлового поверху на інший, а далі все знову стихло. «Співчуваю щодо твого колеги», – нарешті мовив Лукас. Його руки гладили папір на дошці. Він ще не встиг зробити жодної позначки чи нотатки. «Я оціную це», – відповіла Джуліета. Не була впевнена, чи доречна саме така відповідь, але ці слова здалися найменш неправильними. Я виглядала зірки, але жодної з них не побачила, додала вона. І не побачиш, принаймні не сьогодні. Молодик махнув рукою на екран. Це найгірший тип хмар. Джульєта придивилася до хмар, майже не відрізняючи їх одна від одної в останньому далекому відблиску сонця. Їй здавалося, що вони цілком подібні до будь-яких інших. Лукас майже непомітно повернувся на стільці. «Я маю де в чому зізнатись, якщо ти вже правоохоронець і все-таки?» Рука Джульєти смикнулася до зірки на грудях. Часто вона майже забувала про свою посаду. «Справді?» «Я був упевнений, що сьогодні заважатимуть хмари. Але все одно піднявся». Джуліета посміхнулася, знаючи, що Тимрава це приховає. «Здається, у пакті не значиться подібне правопорушення», – сказала вона. Лукас засміявся. Дивовижно, яким знайомим уже був цей сміх і як хотілося його чути. Джульєта раптом усвідомила несподіване бажання пригорнутися до парубка і розридатись, готова була прихилитися, хоча стримала цей внутрішній імпульс. Бажання пронизувало її наскрізь, але це було неможливо. Самотність, жахливі спогади про спроби витягти марн за спетлі, відчуття ваги мертвого тіла. Джульєта відчайдушно потребувала обіймів. І цей незнайомець був єдиною людиною, яку вона знала достатньо мало, щоб посміти торкнутися до нього. «Що тепер буде?» – спитав він, обриваючи сміх. Джуліета ледь не бовкнула «Між нами?» Та Лукас врятував її. «Ти знаєш, коли похорон?» «Іде», – додав він. Вона кивнула в темряві. «Завтра. Родини у нього немає, тож не треба ні на кого чекати. втручання не потрібне». Джуліета проковтнула сльози. Він не залишив заповіту, тому всю організацію повісили на мене. Я вирішила поховати його біля мера. Лукас подивився на екран. Уже стемніло так, що тіл прибиральників не було видно. Довго очікуване полегшення. Так і має бути, сказав він. Я думаю, вони були таємними коханцями, бовкнула Джулієта. Якщо і не коханцями, то принаймні дуже близькими людьми. Ходили такі чутки, погодився він. Чого я не можу зрозуміти, то це приховування. Всім однаково байдуже. Дивно, але тут, у темряві, з майже незнайомою людиною, говорити про такі речі було легше, ніж на глибині з друзями. Можливо, вони не хотіли, щоб люди знали. Подумала Джуліета вголос. голос. Джанс колись була заміжня. Думаю, вони поважали це. Справді? Лукас шкрябав щось на папері. Джуліета підвела погляд, хоча й знала, що на екрані немає жодної зірки. «Не можу уявити, як можна когось отак потай кохати», – зауважив він. «А я не розумію, навіщо мені взагалі знадобився б чиїйсь дозвіл, пакту чи батька дівчини, щоб любити когось», – відповіла вона. «Ні? А як же інакше? Просто будь-які двоє людей кохатимуться будь-коли і як захочуть?» Вона мовчала. «А як тоді брати участь у лотереї?» – невгавав він. «Я думаю, не можна без цього, адже це свято, хіба ти не згодна?» «Це ритуал, коли чоловік просить дозволу в батька нареченої...» «Ну, в тебе ж нікого нема», – перебила його Джуліета. «Тобто, я просто запитую, бо ти так говориш, ніби вже маєш певні тверді переконання, але ніколи не...» «Ні», – сказав він, знову рятуючи її. «У мене є трохи сили, щоб терпіти мамині докори. Вона має звичку щороку нагадувати мені, скільки лотерей я пропустив, і як це вплинуло на її загальні шанси мати онуків. Моби, я сам не знаю статистики». «Але, чекай, мені тільки двадцять п'ять». «От і все», – підсумувала Джульєта. «А як щодо тебе?» Вона ледь не відповіла прямо. Ледь не вибавкала йому свою таємницю без жодної підготовки. Ніби цьому чоловікові, цьому хлопчикові, майже незнайомцеві можна було довіряти. «Ще не зустріла свого чоловіка?» – збрехала вона. Лукас засміявся своїм молодим сміхом. «Ні, я мав на увазі, скільки тобі років. Чи не про таке питати?» Джуліета відчула, як тілом прокотилася хвиля полегшення. Вона подумала, що він питає про її другу половинку. «Тридцять чотири», – сказала вона. «І я чула, що питати про таке нечемно, але мені ніколи не подобалися правила». Сказала шериф, докинув Лукас, сміючись із власного жарту. Джульєта також засміялася. «Здається, я ще не звикла до цього». Вона відвернулася від екрана. Обоє насолоджувалося тишею, що залягала між ними. Було так дивно сидіти поряд із цим чоловіком. У його присутності шериф почувалася молодшою і, мов би, захищеною. Принаймні, не такою самотньою. Подумки відзначили, що він такий самотній, нестандартний гайка, до якої не підходить жоден гвинт. І він був тут, на найвищому рівні бункера, полюючи на зірки, поки вона проводила той вільний час, який могла викроїти у шахтах, полюючи на гарні камінці. Схоже, для нас ця ніч буде не дуже продуктивною. Зрештою сказала вона, аби перервати мовчання, і погладила так і нерозгорнуту теку на колінах. «О, не знаю», – відповів їй Лукас. «Залежить від того, для чого ти сюди прийшла». Джульєта посміхнулася. З другого кінця кімнати ледь чудно просигнали в комп'ютер, видаючи результати нарешті завершеного пошуку даних Холстона.